Awqama qalan sahih riwayat Imam Muslim Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Apa pendapat kamu jika sekiranya di depan rumah kamu ada sungai kamu mandi di sungai itu tiap-tiap hari lima kali Adakah masjid ada daki Bagi orang yang berbuat begitu Nabi Alaihi Wasallam Satu hari dia tanya sahabat Nabi kata Kalau dah depan pintu rumah hamba ada sungai Tiap-tiap hari hamba mandi di sungai itu lima kali Agak-agak orang yang mandi sehari lima kali ini, badan dia berdaki ke dah? Kalau, dah, ya Rasulullah. sahabat kata, ya Rasulullah. Kalau satu orang mandi sehari lima kali ini, tentu badan dia tak berdaki. Tentu ni orang berhenti. Kalau Nabi SAW, Nabi kata, Kada dika salawatul khamsi. Dia ampuh Allah dengan dosa dan Nabi kata begitulah bandingan sembahyang lima waktu. Mana-mana orang yang tiap-tiap hari sembahyang lima waktu dia tak lepas. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dia tak pernah miss, dia tak pernah lepas. Maka sudah tentulah bagi orang yang semayang lima waktu tak tinggal ini Allah subhanahu wa ta'ala akan padam segala dosa dan ketala hadis Hadis itu hadis sahib Riwayat Imam Muslim Muslimin dan Muslimah iz rahmat Allah sekalian Daripada hadis ini dapat kita faham Mana ada manusia tak ada dosa Orang Melayu kata, mana ada bumi tak pernah kena hujan. Sepanah-panah, sekerin-kerin, burung sahara, pernah hujan. Tidak ada satu bumi dalam dunia ni tak pernah kena yang hujan. Sama lah manusia, tidak ada manusia yang tak berdosa. Melainkan mereka yang dimaksumkan oleh Allah. Seperti Nabi Alaihi Wasallam lain lagi Nabi dosa halihalih, Beza manusia ni dosa besar dengan dosa kecil, banyak dosa dengan sedikit dosa, dosa ada belakang. Jadi Nabi, semoga Allah menghijaukan bagi satu jalan keluar kepada orang yang buat dosa ni. Nabi kata apa? Sembahyang lima waktu. Orang yang sembahyang lima waktu, Allah subhanahuwataala akan pada dosa dan kitab yang dia buat di dalam hari itu di dalam sebuah hadis lain riwayat Ibnu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kata dia qala nabi sallallahu alaihi wa sallam ma min muslim yuznimu dhanban fa wa yusalli rakatain illa ghufira akan makhluk hadis diriwayat Imam Ahmad. Nabi saw bersabda, Nabi kata, mana-mana orang Islam yang ada buat satu dosa, siapa-siapa pun orang Islam yang ada buat satu dosa, fatawah, fytawah, wujud dia rakaatin. Lebih tu dia di ayat semaya, dia semayam dua orang. Inda hafiralah melainkan Nabi kata Allahumma dustolai. Semayang itu kan semayang yang banyak orang Islam buat mudah, buat ringan, buat tak ambil berat, buat tak kesok, hobo rupa besar peranan dia dalam hidup kita di dunia dan besar manfaat dia Waktu kita di akhirat niswas. Maka Nabi wasallam besar lagi sekali, dia kata mana-mana orang Islam yang buat dosa, dia berwuduk. Kalau tak semayang sekalipun, berwuduk, menggugurkan dosa. Nabi SAW satu hari, duduk dengan kata. Tiba-tiba Nabi bangkit dengan tungkat Nabi, Nabi tipu kuih satu pokok. Dalam tafsir Ibu Dukatir, dia bawa hadis ni. Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba Nabi bangkit dengan tongkat dia, Nabi pukul satu pokok, pokok pukul ranting pokok tu luruh jatuh. Nabi beradik dekat sahabat, Nabi kata nampak dah apa yang nak jadi Sahabat kata nampak kami nampak daun luruh. Nabi kata berdirilah, dosa hangpa luruh. Kalau hamba ambil ayat sembahyang dan hamba sembahyang. Nabi s.a.w. kadang-kadang cara terbiak dia, cara didik dia, dia buat benda macam tu. Dia tunjuk satu benda yang orang mudah ingat. Dia nak gambarkan duruhnya dosa daripada orang ni, macam mana duruh daun serin daripada orang. Muslimin dan Muslim ayam dirahmati Allah s.a.w. Di dalam semua hadis, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Kata dia, kata Nabi s.a.w. Al-Shalawatul Qams والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما جدني بالكاذب او كما قال الحديث الصحيح روايه ابن مسلم نبي صلى الله عليه وسلم berkata nabi kata aqsalawatul khams sembahyang yang lima waktu subuh zuhur asar maghrib isya dan juga wal jumaah ila jumaah antara satu jumaah dengan satu jumaah dan juga wal ramadan ila ramadan dan juga antara ramadan ni dengan ramadan nak mai esok ni mukaffiraton baina hunna dia boleh mengkifaratkan dosa yang ada di antara kedua-dua ni kalau sembahyang lima waktu antara subuh dengan zuhur Allah boleh kifaratkan dosa-dosa kecil kita Dalam syarah hadis ni Dia perangkan Maksudnya ialah apa Orang dia selepas semayang Dia duduk tunggu nak semayang pulang Orang macam ni Dia habis semayang subuh Hati ni duduk teringat nak semayang zuhur pulang Dia habis semayang zuhur Hati duduk teringat nak semayang asar pulang Habis semayang asar Hati duduk teringat nak semayang maghrib Habis maghrib Hati duduk teringat nak semayang isyak Orang yang jenis macam ni yang dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ada sab'ah ada tujuh golongan yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Orang ada tujuh golongan orang yang depa ni akan mendapat teduh pada hari yang tak ada teduh melainkan teduhan Allah Subhanahu wa taala. Masya. Masa itu panas, matahari tu hujung kepala panas manusia di masyarakat itu go cari teduh, go cari tempat nak berteduh, tak ada tempat teduh melainkan orang-orang yang Allah bagi teduh kepada mereka. Siapa dia? Tujuh golongan Nabi kata. Di antara tujuh itu satu fakir. Wa qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. laki-laki yang hati dia, Nabi kata duk tergantung di masjid simbolik hati dia tergantung di masjid maksudnya orang yang setiap ingat semayang itu maksudnya maka berkaitan dengan hadis kita baca ni Nabi kata orang yang sembahyang lima waktu dia semayang lubang dia ingat zorong tak lagi nak buat dia semayang zorong dia ingat asar tak lagi nak buat orang yang hati dia dengan semayang ni tak boleh bercerai tanggai satu yang kedua ul jumaah ila jumaah Orang yang mesti sembahyang jemaah dia rindu jemaah lagi sekali Jemaat ni dia mai, dia mai awal, dia masuk, dia duduk dalam masjid, dia dengar isi kutubah, dia hayati isi kandungan kutubah dan sebagainya. Dia semayang sampai sempurna, sampai bagi dalam, sampai sahlerah. Dia memahami tentang semayang jemaah. Dia ambil tahu hadis yang Nabi kata, hari jemaat ni ada satu saat yang sangat mustadabah. Satu saat yang sangat diperkenankan doa oleh Allah SWT. Sebagian ulama kata, saat itu satu laksa. Satu ketika di antara dua khutbah ada ulama kata saat itu selepas sebaik-baik hadis semayah ada setengah pendapat kata iaitu selepas hadis doa semayah ada pendapat macam-macam Orang ni dia menghayati benda ni, dia mencari-cari saat yang mustajabah ini. Orang ni dia selepas dah habis dah jumaat ni, dia nak tunggu pula jemaah lagi sekali. Kerana dia tahu manfaat dan fadilat hari jemaah ni. Maka orang macam ni masuk di dalam hadis yang kita baca ni. Dan juga orang yang Ramadan ila Ramadan, antara satu Ramadan dengan satu Ramadan, dia habis bulan puasa ni, dia rasa gundah gulana nak tunggu pula Ramadan lagi sekali. Tu ingat dalam hati Nizam kata aku nak jumpa Ramadhan lagi sekali. Bagi dia sebulan Ramadhan tu dia tak puas. Dia nak lebih lagi. Ha ni macam tu. Ha ini tentang kita tu. Kita sulung diri kita. Tengok muka kita dicermin kita ada ke? Rasa macam tu punya manis. Ramadhan kita yang terbaik manis nak macam tu. Ada tak manis macam tu. Yang kita tunggu Ramadhan ni. Bila main-main Ramadhan ni, kita maksimum menggunakan Ramadhan yang Allah bagi dekat kita. Kita guna maksimum. Tarawih kita tak miss. Malam Ramadhan diisi dengan Qiyamul Lair. Kita setidak-tidaknya bangkit tahajud dua orang ta Sahur kita tak pernah lepas ambil fazilat buka posa awal maksimum apa yang Nabi salallahu alaihi wa sallam apa kita yang kita perlu buat dalam bulan Ramadhan kita buat maksimum berakhir Ramadhan dengan susah hati kita ni bagaimana? takut kotakkan Ramadhan lagi sekali kalau kita ada rasa yang seumpama ini Nabi kata mukaffiratul lima bainahunna maka dia mengkifaratkan dosa di antara keduanya. Nak mai pula Ramadan no, jiwa kita ni duk tunggu Ramadan ni duk tunggu Ramadan ni Allah kifaratkan dosa-dosa kecil kita selagi mana nabi kata majtuni bil kabir selagi mana dosa besar tidak dilakukan dapat-apa yang tak buat dosa besar dalam tempoh masa tu Allah Subhanahu wa taala bersedia untuk mengampunkan dosa-dosa kecil dia hadis itu hadis sahih riwayat imam muslim di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada ibni mas'ud radhiyallahu anhu kata dia qala nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yamhu az bil zay walakin yamhu az bil hasan Innal khabith la yuhli khabith. Atau kama hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sesungguhnya Allah dia tidak akan hapuskan satu kejahatan dengan satu kejahatan lain. Kita buat satu benda jahat. Kita nak tutup jahat tu kita buat jahat lain. Tak ada kesilah. Sama macam orang bohong. Orang cakap bohong. Dia bohong sekali. Dia nak tutup bohong tu, dia kena bohong. Sebab tak boleh. Dah bohong, dia nak kena bohong pula. Baru boleh tutup lubang tadi ni. Lubang bohong tadi. Jadi tak selesai masalah orang macam ni. Orang yang buat jahat, dia buat jahat lain pula. Tak selesai masalah ni. Walakin, yang khusai'ah bin hasan tetapi kejahatan itu hendaklah dipadam dengan kebaikan. Nabi kata, kita buat jahat, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Taubat itu benda hasan, benda baik. Kita buat satu benda salah dekat orang. Dijumpa dia, minta maaf dekat dia. Minta maaf itu benda baik. Maka jahat yang kita buat dekat dia, tutup balik dengan kebaikan yang kita buat dekat dia. Hadis itu hadis Sahih, riwayat Imam Ahmad. tuan, -tuan dan perempuan yang diri Allah surya, itulah hadis-hadis yang kita baca. Yang Nabi SAW nak beritahu, kepada orang Islam ni kena jadi baik. Amanah yang akan lebat Tidak ada jahat Tak ada yang kita buat Sudah-sudah Amanah kena minta maha Minta maha buang Amanah nak kena minta Dengan Allah minta ampun Kedepan kita tengok Kita nak buat benda yang baik nah, Mudah-mudahan Muqadimah itu memberi manfaat kepada kita Allah. Kita sambung Tafsir kita Kita masih lagi di dalam Tafsir surah U Muka surat 231 surah 231 dia kata, qamsu al cerita tentang sembahyang lima waktu dia berkaitan dengan mukadimah kita tadi a'udzubillahi minasy syaithanir rajim wa aqimis salata qara'a innaha dan dirikanlah olehmu akan sembahyang lima waktu pada dua tepi siang hari iaitu di antara pagi dan petang. Maknanya sembahyang subuh, zuhur dan asar. Tutup dia. Dalam Quran dia tak bagi tahu sembahyang satu satu ni. Quran tak bagi tahu bila sembahyang subuh, bila sembahyang zuhur, ada hadis yang bagi tahu. Benda ni secara titik. Quran dia sebut secara general, secara umum. Allah kata wa aqimissalata farras kainnaa dan dirikanlah sembahyang di antara dua siang di antara dua tepi siang awal siang pagi sembahyang apa subuh ujung siang nak masuk malam apa dia sembahyang maghrib maka di antara waktu ada tiga sembahyang subuh zohor dan asar wazulafan minallayl dan sepotong daripada awal malam itu Maghrib dan Aisyah. Bila masuk malam saja, sebahagian daripada awal malam ada dua sembahyang. Iaitu sembahyang Maghrib dan sembahyang Aisyah. Maka ayat ni Allah SWT suruh kita orang Islam ini semayang lima waktu. Siang ada tiga sembahyang, malam ada dua sembahyang Fardun. Selebih daripada itu adalah sembahyang sunat firman Allah kita yang ksedang yang ksedang ibadah, iaitu yani amal kebajikan seperti sembahyang lima waktu dan lainnya itu menghilang ia akan segala maksiat dengan dosa, Iaitu dengan melakukan dosa-dosa kecil dia kata, sembahyang dan juga apa juga amal lain Kesmayangan saja, kesmayangan sunnah, kesmayangan perkara dan juga amal baik, sedekah, Tolong orang. senyum orang. itu semua termasuk di dalam al-hasanah. Allah sebut dalam ayat Allah innal wa Sesungguhnya benda-benda baik. Tak kira buat apa pun janji benda-benda baik. Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa dosa Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa taala. Baik, dia kata bahawasanya segala amal kebajikan Seperti sembahyang yang lima waktu Dan lainnya itu Menghilang ia akan segala maksiat Iaitu dosa-dosa kecil Turun ayat ini Pada satu sahabat Nabi SAW Yang telah terkena dosa kecil Yang ini, Dosa dia ialah Kunjung perempuan Aja Nabi Ini satu sahabat Dia ada banyak riwayat tentang ini Banyak riwayat ada satu riwayat hadis menceritakan dia duduk jalan dalam satu kebun gorma jumpa satu perempuan dia tengok perempuan tu perempuan tu tengok dia dia jatuh berkenan ke perempuan tu perempuan tu jatuh berkenan ke dia melarat sampai akhirnya tinggal tak berdina aja tinggal tak berdina aja hal lain buat habis hal lain buat habis tinggal tak berdina aja lepas dah tu sudah rasa takut dia berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datanglah di depan Nabi. Dia kata ya Rasulullah, aku sudah buat benda macam-macam macam-macam. Ini macam dia cerita habis semua dekat Nabi. Lah saya pulang balik dekat tuan. Tuan nak buka apa dekat saya sampai sekarang. Ayat ini kesnya. berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam satu sahabat yang terkenal dosa kecil iaitu kucuk satu perempuan ajnabi kemudian menyesal dia datang dia berkhabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi engkau khianah kepada isteri orang yang pergi perang tabidillah lagi teruk pula dia ni dia pin jadi hal dengan gini orang satu teruk dia menjadi hal dengan bini orang yang bimberang. Sati lezak. Oh, orang lagi itu. Zina, misalnya. Zina dosa besar. Zina dengan jiran. Dengan isteri jiran. Lagi besar dosa. Zina dengan isteri jiran yang adik-beradik. Lagi besar dosa. Nampak? Dia dosa besar. Tapi dosa besar dia dia ada kata dia. Dia ada kelas dia. Berzina dah memang teruk. Berzina dengan isteri jiran. Oh, cukup teruk. Berzina dengan isteri jiran yang adik beradik. Lagi teruk. Sama dengan Kim Diyari. Dia tak berzina. Dia tak berzina. Tapi dia buat benda selain berzina. Pulau dengan isteri kepada satu orang yang pada masa tu suami kawan itu pun perang sabir bila Abi mengaku dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata begini ya, apa? Dan Nabi kata, kamu ni telah berlaku khianat. Kamu buat khianat kepada isteri orang yang pergi perang Syabirah. Kemudian tunduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kata begitulah Nabi tunduk. Macam frust. Nabi macam frust. Ada juga sahabat yang buat benda macam ni. Nabi macam frust, macam kecewa tidak berapa lama turun ini ayat ha. dalam pada Nabi Nabi jadi tak seronok Allah turun ayat yang kita baca tadi ha? sesungguhnya buat benda baik dia boleh menghilangkan dosa kerana buat benda-benda yang tidak baik turun ayat ni maka berkhabar ke kepada sahabat dan kata sahabat tadi, adakah ayat itu tertentu kepada hamba seorang sahaja ataupun manusia semua? Sebab Nabi SAW, kepada manusia semua, yakni semua umatku. Dalam hadis dia kata, ummati in. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi, bila turun ayat ni, nanti panggil balik sahabat adari ni. Sahabat yang sudah dibuat, dengan, sudah dibuat terelok dengan istri, satu orang yang turun dalam perang sabi lelah. Yang tadi bila dia main mengaku, Nabi kata dekat dia, apalah yang hampir buat benda macam ni. Ham kepada orang yang buat baik. Lepas tu Nabi tunjuk, Nabi tak mau cakap dengan dia. Bila turun ayat ni, Nabi panggil dia main balik. Nabi kata dekat dia, Nabi kata lah ni macam ni lah cerita dia. Allah subhanahu wa ta'ala sudah turun satu ayat. Siapa yang buat benda-benda sayi'ah, benda jahat, benda te'elok, benda keji, benda kotor. Fih buat benda baik dia sembah yang gabilah ke dewah buat apa-apa benda baik mudah-mudahan dia boleh memadam jahat yang kamu buat itu bila dia dengar, macam tu dia tanya Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, adakah ni untuk saya saja? Nah, Nabi kata, bukan untuk orang sahaja. Ini hukum untuk semua umat aku. Maknanya, sabar kalau ada buat satu benda salah, benda tak baik, benda tak elok, terbanyakkan buat benda-benda baik, mudah-mudahan. Allah ampunkan mana-mana benda tak baik yang merupakan rasa kecil yang kita ada buat sebelum daripada itu surman Allah tezalikadzikra lizakirin bermula yang demikian hidup adalah pengajaran bagi segala orang yang mau menerima pengajaran nah, benda ni dia menjadi pengajaran tapi bagi siapa bagi orang yang nak terima pengajaran bagi orang yang tak mau terima pengajaran pasal apa tak jalan bagi orang yang nak pengajaran benda ni boleh menjadi pengajaran bagi dia jadi kita ambil segi pengajaran apa dia? Kita banyak buat benda tak lak, benda jahat, benda tak berkirik, benda yang tak elok dan sebagainya. Terbanyakkan buat benda-benda yang elok, benda-benda yang baik, benda-benda yang apa. Ha? Kena perbanyakkan ni. Itu hari tak Lusa hari asyurah. Esok Tasu'ah Sembilan Muharram Dia panggil Tasu'ah Tasu'ah daripada Tis'ah Kalau kita kira arah Wahid Ismin, Talatah, Arba'ah, Khamsah, Tis'ah, Taba'ah Tamanir Tis'ah Tis'ah sembilan Tasu'ah maksudnya hari yang ke-9 Muharram Lepas tu Asyarah Hari Ashura Hari 10 Nabi SAW posok pada hari 10 Nabi posok pada hari 10 Sepuluh Muharram, Nabi puasa sunnah. Sepuluh Muharram, Nabi puasa sunnah, dia tiada. Sampailah tahun yang akhir, sebelum Nabi wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata, Kalau aku ada umur lagi tahun depan, dan aku jumpa sembilan Muharram, aku akan puasa sembilan dan sepuluh Muharram. Nabi kata, jadi maknanya apa? Puasa sembilan dan sepuluh Muharram itu sunnah. Sunnah. Ada di kalangan sahabat Nabi yang tak buat benar-benar ini. Dia tak ambil hari 7, hari 10 ini. Dia amalkan puasa apa dia? Isnin khamih. Dia amalkan puasa tiga hari dalam sebulan. Kalau kebetulan asyura ataupun tasuah itu jatuh pada hari dia ada amal puasa. Hari Isnin ke, hari khamih ke, ataupun 3 hari dalam sebulan. Hari yang dia ada amal puasa, maka dia puasa. Tapi saja nak ambil anshurat ke ada di kalangan tabib yang tak buat. Tapi walaupun bagaimanapun, puasa hari 9 dan hari sepuluh muharram sunat bagi semua orang Islam. Itu yang disepakati oleh ulama seluruhnya. Bagi orang-orang yang kuat, dia dah puasa dah hari ini, hari ini dia puasa sunat hari ini, Esok dia puasa ke semua, dia puasa, anshurat dia ambil tiga hari. Kalau cukup kuat. Kalau ha, tak apa kuat, isu dengan lusak. Taswa'ah dengan Ashurah. Bagi orang yang rasa lemah dengan, ambillah 10 mu'arah. Kalau tak boleh tak buat, langsung tak apa syurah. Okay. Kalau dapat tak boleh buat, langsung tak apa syurah. Ha, jadi, terima kasih saya, saya pesan contoh semua. Kalau boleh, ambil taswa'ah dengan Ashurah. Kalau tak boleh, ambillah Ashurah abi itu pula muharrab tu pusalah kerana itu amalan nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam nak buat puasa buat dalam masalah apa tapi puasa yang lebih utama daripada puasa nah ya? muslimin dan muslimat yang -Muslim, al dirahmati Allah firman Allah wasbir fa innallaha la yudhibu ajra al muhsinin dan sabarlah olehmu wahai Muhammad atas menyakiti kaum engkau itu dan ada sembahyang lima waktu itu. Maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tiada sia-sia akan pahala orang yang berbuat kebajikan, yakni dengan dengan sabar adat melakukan takat kepada dia. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala pesan apa dia? Wa sabr, sabar keagungan. Sabar ni banyak benda. Sabar bila kena susah dia mesti mau bertahan. Sabar bila Allah bagi nikmat Ia ni banyak orang tak sabar sabar dia antar susah payah yang Allah bagi ramai orang boleh buat jatakan dengan susah payah tapi bila Allah bagi kesenangan dia tidak sabar dengan kesenangan maka sabar yang dimaksudkan dalam ayat ini dua-dua sekali Sabang dalam nak melakukan ketaatan Sabang di dalam nak menjauhi benda-benda yang tak boleh kita buat Sabang apabila Allah uji kita Sabang Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu Dia tak akan siakan orang-orang yang buat benda-benda baik Allah tak akan siakan Satu benda baik kita buat Pahala Tuhan tak pernah miss bagi pahala kepada orang buat baik ni. Tak pernah miss Walaupun benda tu benda kecil pada sangka manusia mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala besar pahalanya. Allah tidak pernah miss daripada bagi pahala orang-orang yang buat kebaikan. Firman Allah, "Laula kana min al-qurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardh illa qadilan mimman anjayna minhum." Maka mengapa tidak ada daripada kurun dahulu kala itu Orang yang mempunyai agama dan kelebihan akan Yang mau menegah mereka daripada buat fasid di dalam bumi Mereka sedikit sahaja Daripada mereka itu yang telah kami lepas mereka daripada binasa yakni yang ini, ini kaumnya Tuhan seolah-olah berkesal dengan manusia ini Tuhan kata awal kebanyakan orang-orang yang ulu baqiyah. Ulu baqiyah ni maksudnya orang yang Allah bagi kelebihan. Orang kaya, orang yang ada kedudukan, orang yang ada kuasa, orang yang ada pengaruh, orang yang ada ilmu. Ini semua dia panggil ulu baqiyah. Tuhan kata awal lah orang-orang yang aku bagi kelebihan. Depan ni tak mahu nak buat kerja amar maklum nak himpungkan tuhan kerja sepatutnya orang yang aku bagi kelebihan depan ni kena lebih lagi buat kerja kerjanya. Tentuan kalau kita ketua kita jadi perdana menteri senang kita nak buat apa ateh negara kita ni. Bila kita jadi perdana menteri senang kita nak buat macam kuasa ada kita berbanding dengan kita ni tak ada apa aku teringat nak buat banyak aku tak boleh tak boleh nak buat sebab puasa kuasa tak ada Tuhan kata awal orang yang aku bagi kuasa mereka tak guna kuasa mereka untuk buat benda-benda baik ni eh? Tuhan seolah-olah kesan dengan orang-orang macam ni aku bagi dekat dia kelebihan aku bagi dekat dia kedudukan, aku bagi dekat dia kuasa aku bagi dekat dia duit ringgit aku bagi dekat dia ilmu pengetahuan aku jadikan dia ni unu daqiyah tapi arwah golongan yang ulu bakiyah ni sejak dulu Tuhan kata dalam ayat ni Sejak kurun dulu sampai hari ini Orang-orang yang aku bagi kelebihan Tak berapa nak gelut Buat benda-benda yang patut dia buat Tuhan insyaAllah kesan dengan benda ni dan karena Allah wattaba allazina zalamu ma utrihu fihi dan telah ikut oleh segala orang yang zalim zalim itu akan bagang yang berdedak-dedak mereka itu padanya daripada harta dan keinginan dunia dan tidak hirau kepada jalan agama yang dapat selamat diri dunia dan akhirat oh, dia kata orang yang kudubaqiyah ni yang aku bagi kelebihan dekat dewa ni dia akan tenggelam dia dalam lemar kesenangan Abanglah mereka ni jadi macam ni, Tuhan cakap. Maka kerana tu, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Mereka buat zalim dengan diri sendiri. Kerana apa? Kerana mereka ni tenggelam dengan, dengan nafsu. Dengan dunia. Dengan kesenangan yang sementara ni. Maka dengan kerana itu, tidak selamat mereka. Di akhirat ni baik sambung ayat tu wa kana dan adalah mereka itu berdosa sekali yakni kerana tidak ambil hirau hal agama menyebabkan jatuh mereka pada dosa tanpa disedari tanpa digedahi tu dia kerana apa kerana ambil ringan hal agama ambil ringan maksudkanlah ambil ringan hal agama dia berdosa secara tak disedari ambil ringan ambil mudah hal agama ni buat tak apa okeylah Maka kerana itu, mereka niat di akhirat itu Mujerili. Mereka masuk dalam golongan orang-orang yang berdosa. Firman Allah, وَمَا كَانَ رَبُّكَانِ لِيُّهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِنْ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ Dan tiadaklah Tuhan engkau, ya Muhammad. Bahawa binasa satu kampung dengan zalim, sedangkan ahlinya falih baik sekaliannya beriman kepada Allah Tuhan kata telah ia ni Tuhan tak pernah sekali pun buat zalim kepada mana-mana penduduk negeri. Tak pernah. Kalau sekiranya penduduk negeri itu soleh, orang yang baik-baik, Tuhan tidak akan buat zalim dekat dia. Kalau sekiranya Tuhan datangkan azab dekat depa, maknanya depa ini bukan orang-orang yang soleh ataupun di dalam depa ini terkandung orang-orang yang saleh dan ahli maknya macam kita kata Palestin hari ni lah tuan Oh sedih. Kalau cakap saja Palestin ni cukup sedih. Kadang-kadang tak mau tengok berita dalam televisyen ni. Tak mau tengok mesti 10 saya sendiri tu so, pam darjah tinggi tu. Dia tengok benda dekat tu saja pam tengok. Dia naik geram tak boleh buat apa. Geram tak boleh buat apa. Sakit hati ke Zionis Yahudi ni satu Yang tu kita duk baca karsir ni duk cerita Yahudi jahat ni Tak ada, cerita dia balik Sakit ke Mesir Mesir ni negeri yang diperintah oleh orang Islam Yang majoriti penduduknya Islam Tutup pintu Tak mau bagi masuk bantuan apa dekat palatin ni Yang ni yang dah buat duk ni Dia tutup pintu Isra'ik At-Tol pengarah buat Filistin berkembang, border dengan dia dia tutup pintu dia buat tembok, dia buat perawat duri bila Amerika kenalkan sekatan segala gala sekatan kepada Palestin, sekat tak bagi masuk makanan, sekat tak bagi masuk ubat-ubatan, sekat sebarang bantuan sekat segala galanya bila Amerika suruh sekat, ni, yang menter ni, ni sekat sama. Presiden dia pun mengucap, Asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu anna muhammad rasulullah sama dengan orang Islam, Palestin, mengucap sama. Dia tutup simpanan. Dia tak lagi, sepiji korma pun masuk ke Palestin ni. Satu biji penat walaupun dia tak bagi masuk melalui sempadan dia ke Palestin ni. Pasti apa? Dia takutkan mereka. Takut? Tak, tak selesai masalahnya. Pasti apa Allah pihak menari jadi macam ni? Pasti rakyat Palestin ni sendiri macam-macam cerita -macam Mereka ni. Macam-macam cerita. Kita duduk tengok gambar tu pun tahu dah keadaan mereka yang telur main dengan rambut orang tak tak tutup rambut orang kuih kalor, -kalor pun ada lagi. Macam ni punya duk kena, ingatlah dekat Allah. Sedap juga. Sedap juga. Hmm? Muslimin dan lah, Muslimin yang macam masyarakat. Satu dunia, orang Islam ada 1.3 bilion. Talibu Allah. Rakyat Yahudi ni, 30 juta je. Ya? 30 juta aja. rakyat Yahudi hari ini 30 juta Islam tak boleh buat apa kat dia tak boleh nak buat apa kat dia OIC pun jadi tak ada sobat gabungan negara-negara Islam satu dunia pun tak boleh nak buat apa, -apa. Majlis keselamatan bangsa-bangsa bersatu Buatlah keputusan apa pun Wakil Amerika dalam majlis keselamatan bangsa-bangsa bersatu Boleh veto keputusan yang dibuat oleh majlis keselamatan bangsa-bangsa bersatu Dia veto Allah tu juga tak tunggu kata nanti nak balik tanya Presiden. Tak tunggu dah. lah tu juga dia bincang. Dia kata tak boleh. Keputusan yang dia ni. Suruh buat genjakan-genjata. Dia kata tak boleh. Sebab apa? Dia bagi alasan yang menyakitkan hati Islam. Dia kata apa? Benda ni jadi. Dia kata puncak daripada Islam. Puncak daripada Hamas. Yang Hamas ini dia kata teroris. Yang dia tidur bunuh orang dah berapa hari dah. Angka kematian meningkat setiap hari. Ni dah nak menjijah enam rati orang dah. Perempuan mati. Budak kecil yang tak tahu apa pun mati apa semua mati. Dia kata tak salah. Dia kata yang salah ni pasal apa? Pasal yang mula ni Hamas. Dia kata Hamas tembak roket si ke Israel. Kerana tu Israel langgar main. Dia kata apa yang Israel buat ni adalah lanjutan daripada tindakan Hamas. Dia kata menyakiti hati sungguh-sungguh. Walhal mola di mana? mula dia sekat segala-galanya daripada nak masuk ke Palestin Itu mula. Semua kat dunia tahu siapa salah. Tapi dia tak kata dia salah. Dia kata Islam salah. Muslimin dan Muslimah yang dirah. Nanti Allah SWT. Nanti orang Islam. Senjata orang Islam. Silahul mu'min. Ini apa ya dia? Doa. Doa ni senjata orang Islam Doa orang Islam hari ni tumpui Tak jalan Pasal apa? Pasal orang Islam hari ni dah macam-macam cerita. -macam lah. Dah jadi danca lah Orang Islam hari ni dah tak cantik lah Tak tahulah dalam dunia ni tinggal berapa orang Tinggal berapa orang dalam dunia ni Yang kalau angkat tangan minta Tuhan boleh dengar Tak tahulah Maknanya yang angkat tangan ni, Tuhan dengar dia angkat tangan ni macam mana Nabi SAW nak angkat tangan. Tuhan kata, Muhammad, tak bolehkah aku tak tunai permintaan hang nak cari macam ni punya orang dalam dunia ni. Ada ke tak Kalau kita baca hadis tentang syafa'an Nabi SAW di mahsyar itu, syafa'an Nabi Sekumpulan manusia ni Nak minta syafaat di masyarakat esok picitari Nabi Adam Nabi Adam kata aku tak boleh tolong picitari Nabi Nuh Nabi Nuh kata aku tak boleh tolong picitari picitari picitari semua tak boleh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila sampai dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kata tak apa Nabi picitura sujud sujud di depan Allah nak minta supaya Allah bagi syafaat kepada golongan ni Nabi baru lecak aja dia sujud Allah kata Muhammad angkat kepala Allah kata Muhammad, "Irf' ra'saka, angkat kepala. Jangan buat macam ni. Aku tak boleh dengar hang minta apa, apa pun, aku akan bagi." Tu dia sampai tahap tu. Tahap tu, Allah sayang dengan Nabi ni, sampai Nabi tak ke kepala nak minta ya Tuhan tak jalan. Tuhan tak bagi dah. Ada kawan yang terang nak jamin hari buat penut nazirah ni minta sampai teriak-teriak merambut ayam mata tak jalan dengan. pasal apa? tak cantik lagi kita ni ni adalah hadis yang meneritakan tentang satu orang manusia yang musafir sampai rambut jadi pusuk masai akhirnya sampai tempat dia angkat tangan parafa yadayh angkat dua tangan dia nak minta dekat Allah ya rab ya rab dia minta Tuhan ya Tuhan ya Tuhan nak minta Tuhan dekat macam mana aku nak makbulkan doa dia ni wa maf'amuhu haram wa masyrabuhu haram wa budya bil haram Tuhan dah kata macam mana aku nak makbul doa dia ni? Makhanahu haram, dia makan benda haram. Wa masyaratuhu haram, dia minum benda haram. Wa wadiyah bila haram, perut dia penuh dengan benda haram. Fa'anna yusdajah pula. Tuhan dah kata macam mana aku nak makbulkan doa dia? Bukan Tuhan tak mau makbul. Tapi syarat untuk nak makbulkan doa tu tak ada. Pengajaran daripada ni tuan-tuan, saya pesan diri saya Saya besar dengan tuan-tuan, pengajaran daripada benda ni Kita bagi elok diri kita Tuan-tuan kira ramailah Kira majin-majin, majin-majin Kita perbetul diri kita, buat sebuah pecatis sebuah, sebuah elok cerai, yang sebuah perbaik yang kita boleh buat Quot-quot Allah SWT nak lima kita Satu orang yang bila angkat tangan minta Tuhan nak maklum doa Muslimin dan Muslimah yang rahmati Allah Azza Jalla. Ini apa yang berlaku kepada umat Islam dalam dunia hari ini. Maka adalah ayat yang kita baca Tuhan kata: "Wahai kau wahai Muhammad, bahwa nak binasa satu kampung secara zalim sedangkan ahlinya soleh baik sekalian sekaliannya yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kata kalau penduduk negeri itu semua soleh semua mukmin aku tidak akan benarkan satu kezaliman pun jadi kepada mereka Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sema Allah walau syaa rabbuk la ja'alannaka ummatan wahidah dan jika kehendak Tuhan engkau ya Muhammad Meskipun menjadi akan manusia sekalian itu Umat yang satu yaitu ugama Islam Tengok Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? Walau sya'a rabbuh la ja'ala nasa ummatan wahidah Tuhan kata kalau aku mau Kalau aku nak Satu dunia ni Jadi beriman kepada aku Aku boleh buat Bila-bila mati Tuhan kata kalau kau mau semua manusia yang ada atas muka bumi ni aku mau dia pokok jadi Islam, dia jadi beriman kepada aku. Tuhan kata aku boleh buat, tak ada kuasa eh. Maksud ayat ni apa dia? Tuhan tak mau begitu. Tuhan bagi jadi manusia, Tuhan bagi akal, suruh fikir. Manusia dengan akal yang Tuhan bagi, dia fikir, dia cari jalan benar yang mana satu. Kalau akai dia pilih untuk nak ambil jalan yang tak betul, jalan sesat, jalan yang yang melencong daripada kebenaran, itu pilih hati dia. Maka ilmu Allah, yang kata ilmu, kita ada belajar sebab 20 ni, ilmu Allah. Maka ilmu Allah, Allah tahu dah, aku bagi jadi dia ni, aku bagi akai kat dia, aku tahu dah, dia akan pilih jalan tak betul. Maka Allah mentakdirkan dia jadi orang yang sesat. Bukan Tuhan jadikan dia Tuhan saja Tapi bagi dia sukar itu saling Tuhan tak buat macam tu Tuhan buat manusia Tuhan bagi akhir dekat dia Tuhan suruh dia fikir Dia fikir keputusan hak dia nak buat tu Tuhan dah tahu dah Ilmu Tuhan ini meliputi Tuhan dah tahu dah esok Dia ni akan pilih jalan sukar Maka Tuhan mentakdirkan dia jadi orang sukar Allah Subhanahu wa ta'ala kata kalau aku nak jadikan semua orang beriman mudah bagi aku bukan susah pun Dalam ayat lain Allah sebut lau syaa rabbuk laamana man fil ardh kullukum jami'an Kalau sekiranya Tuhan kamu mau laamana man fil ardh kullukum jami'an nah, mesti saya beriman semua penduduk bumi ini apa anda tukrihun nas hatta ya pun ummiin. Tuhan kata adakah kamu nak paksa manusia suruh lepak jadi beriman? Tak boleh. Kita tak boleh paksa orang suruh beriman. Kita boleh dakwah orang. Dia nak ikut tak dia tak mau ikut dia nak beriman ke dakwah itu pilihan dia. Kita menyeru dia kepada jalan kepada. Apa Contoh klasik dalam Islam ni apa dia? Kisah Nabi, nak suruh pak gunakan dia masuk Islam ketika nak mati Itu contoh paling klasik dan paling berketah Ya Ammi, kul la ilaha illallah Pakcik, pakcik katalah la ilaha illallah Abu Talib ni tengok muka Nabi ni Allah Wa akibar ni lah anak gunakan yang aku sayang lebih daripada anak aku sendiri Aku tahu dia daripada hari beranak dia sampai hari ini. Aku kenai hati budi dia. Aku tahu dia bawa agama yang benar. Beralih, tengok balik kiri. Adik dia ada. Adik dia kata, Ya Aba Qalib, Al-Sarqabu'an minlati Abdil Muttalib. Eh, dia kata Abdil Betul ke kami? Eh, anak tinggal agama nenek moyang kita. Agama bapa'an sendiri, Abdil Muttalib. Susah hati dia. Maksudnya dia ketua kaum. Dia tak mahu. Last-last minit dia dikeluar tinggal agama nenek moyang dia. Dia takut isu ada orang tak suka ke dia pika jin. Dia kukuk dia. Dia ingat macam-macam. Nabi Nibbali, Haji Abu Talib, saya kata, Ya Amin, Kul la ilaha illallah. Kata lah, la ilaha illallah. Kata yang tua je. Cukup. Yang lain saya uruskan juga. Tak boleh kata-kata. apa? Inna kala kahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi, man yasha. Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah kepada sapa yang kamu ndak. Tapi aku bagi hidayah kepada sapa yang aku ndak. Kamu tak boleh bagi hidayah kepada sapa yang, yang kamu sayang. Kamu sayang, aku tarif. Tuhan kata, aku tahu. Tapi hidayah bukan kerja kamu. Aku bagi kepada sapa yang aku ndak. kata makna yang paling dalam daripada contoh klasik tadi apa dia kita ni kena syukur kepada Allah Allah pilih kita jadi orang Islam jadi beriman jadi mau main masjid jadi mau mengaji ni Tuhan pilih Tuhan pilih kita ni Kalau tidak tak tamai kita malam ni Tuhan pilih kita teringat nak mai Tuhan pilih kita jadi mau ke agama Tuhan pilih kita ni jadi manusia yang bangga dengan ugama Tuhan pilih kita ni jadi orang yang apabila orang bercakap lebih orang pasal ugama Kita rasa sensitif Tuhan pilih kita Berapa ramai orang yang nama Islam Tapi orang cercah Islam depan dia dia tak berasa apa Bahkan berapa ramai orang yang nama dia Islam Mulut dia sendiri cercah Islam Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah s.a.w Allah bagi kat kita lagu hari ini buat Alhamdulillah. Cekut baik dah. Atas kita lah nak perlok lagi untuk ke depan ni. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah s.a.w Baik, kambung ayat tu dia kata Dan sentiasalah mereka itu bersalah-salahan. Ya'ni ugama-ugama yang banyak yang ada. Kerana itulah macam-macam ugama yang ada atas dunia ni macam-macam agama -macam lain daripada Islam ni macam-macam agama. -macam dalam dalam tajuk Islam tu dia pun macam-macam jugalah. -macam dalam tajuk Islam tu dia juga. Hak luah tajuk Islam nama agama lain berisik tu tak ada lah. Hak dalam tajuk Islam ni macam-macam juga jugalah ada buat haji di kampung apa, -apa pun ada buat haji itu apa bosin juga, juga. labbaik allahumma labbaik juga tapi dia buat di kampung dia dia tak pi Mekah ada juga tajuk Islam islamlah depa jadi lagu tu zikir ratib sampai lonjak-lonjak buat ada juga ada juga tajuk islam tajuk islam tapi dia pi zikir dia pi ratib sampai lonjak-lonjak lonjak-lonjak lonjak nanti tak remeh buat dia pergi buat tajuk islam juga pi buat lagu tu ada juga Ahli lah yang Allah subhanahu wa ta'ala kata Wala Maka sentiasalah akan ada mereka yang bersalah-salahan ni yani Yang ni ugama-ugama yang banyak-banyak ni sentiasa akan ada Ada Yahudi, ada Nasara, ada Majusi, ada Mushrik, ada Muslim dan sebagainya Macam-macam ugama itu ada dalam dunia ni Dan bagi tiap-tiap satu ugama itu ahlinya bersalah-salahan pula Haa itu dia kata Ya tiap-tiap satu tu pula macam-macam Yahudi pun ada berpecah sampai 71 firqah. Contoh hadis tadi kita baca. Istabaqat yahud 'ala ihda wa sab'ina Nabi kata ni, Nabi kata dekat-dekat hujung Nabi dah Nabi kata, istabaqat yahud 'ala ihda wa sab'ina Nabi kata akan berpecah Yahudi ni kepada 71 puak. Yahudi ni atas-atas, tuan-tuan dia ikut Taurat. Taurat ni kita tak Allah buat turun Taurat ni Taurat asal tu Allah buat turun kepada Nabi Musa Siapa yang ikut Taurat macam yang Allah buat turun dekat Nabi Musa mereka betul ya? Siapa yang modify Taurat yang Allah buat turun tu mereka tak betul Samalah macam kita Islam pun Siapa yang ikut Quran macam yang Allah buat turun dekat Nabi Muhammad tu dia betul Siapa yang modify Quran tu dia dah jadi macam ni macam ni jadi dah maka dia bagi tahu dekat kita di sini dia kata tiap-tiap satu agama tu pula bermacam-macam pula Yahudi berpecah kepada 71 firqah 71 puak Nasara pecah kepada 72 firqah dalam hadis Nabi kata wa tasara alnasara ala tisaini wa sab'ina firqah pecah Nasara ni kepada 72 puak Nasara ni ini kan kitab yang Allah buat tu dekat Nabi Isa ni kita Injil. Nasara yang ikut Injil macam yang Allah buat turun dekat Nabi Isa betulnya, mereka betul ke benda? Depa betul? Depa betul? Hak mana yang pindah Injil depa tak ada. Kecoh hadepa ni di bawah tajuk Nasara saja pecah kepada 72 buah dia dah dan dia kata pecah pula muslimin orang-orang Islam ini kepada 73 firqah dalam hadis nabi kata waqtarqatin waqtarqatil islam waqtarqati ummati dan berpecah umat aku agama Islam ini. ala salatin wa sab'ina firqah kepada 73 moh ni dalam Islam ni saja sudah ada 73 macam gelong tu, gelong bot ni macam-macam jadi dalam Islam ni saja ada kata dan masing-masing itu, ma itu dan masing-masing satu firqah itu dan masing-masing itu ada satu firqah masuk syurga dalam kalangan apa Yahudi 71 dari ni satu betulnya -betul masuk syurga dalam kalangan Nasara yang 72 dari ni ada satu hak betulnya -betul masuk syurga dalam kalangan umat Nabi Muhammad yang Islam 73 ni... Ada satu yang betul Masuk syurga. Hak lain semua bermasalah. Dalam hadis sahabat tanya Nabi... Siapa dia? Hak satu wazul. Ya Rasulullah. Nabi kata... Man ana alaihi wa ashabi. Nabi kata... Orang yang ikut jalan aku. Dan jalan sahabat-sahabat aku. Nabi kata... Itu saja yang betul. Man ana alaihi jalan yang aku duk atas jalan tu wa ahabibi dan sahabat-sahabat aku duduk atas jalan Jalan apa? Jalan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja dia kata. Iaitu orang yang beramal dengan yang diamal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja ia akan masuk syurga dan yang lainnya neraka. Demikianlah juga dengan Yahudi dan Nasara. Dia kata, "Inna man rahima rabbuk malaikat mereka yang dirahmat akan dia, yang dikasihani akan dia. Oleh Tuhan Bagi jalan agama Islam yang sebenar Maka tiada lah hmm. Orang yang Tuhan Tuhan pimpin dia Dia orang yang mendapat rahmat Dapat pelas kesian Tuhan Hak ni kena minta tengah. Yang ni yang kata malam-malam pukul -malam, 3, pukul 4 Umur-umur kita ni dia tu jaga malam Kejiga tu jaga dia ambil orang dia dah nak dekat pucuk pucuk nak jaga dia sedar tersedar ya Allah dia duk umah umur bila 40 40 lebih 50 lebih ni dia cukup sensitif beralih dia nak sikit pun sedar sedar bangkit Kong-kong Kong-kong gong biji mata belum berbahaya apa semua bangkitlah bi pancung ambil ayaq sembahyang apa semua Allah akbar tu akbar Hmm, kita baca di masjid masjid ni kalau di mana hari ni yang Nabi sallallahu wa alaihi wasallam bagi tahu. Nabi kata siapa yang terjaga waktu malam. Dah tidonglah terjaga. Dia bukan bermaksud terjaga pukul 12 kata jaga pukul satu ke yang penting lepas Isya kita dah tidonglah. Lepas pada tidong terjaga. Bila jaga-jaga dia kata apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd hidup dan mematikan dan dia ada pada setiap شيء alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa hawla wa la quwata, illa billahil aliyyil al azim siapa yang bangkit kata banyak tu nabi kata apa dia Allah ampunkan dosanya kemudian berdoa dia tak macam yang kata kini, bab ummi itu Aceh Katil tu tatah dulu-dulu jala ila ila allah wahdahu la syarika baca hak tadi ni habis tu angkat tangan minta doa. Allahumma afini wali walidayya. Ya Allah ampunkan aku, ampunkan dosa dua mak aku. Nabi kata apa? Allah perkenankan doa dia. Siapa yang bangkit? Bangkit pula lepas dah baca la ila ila wahdahu la syarikalah semua ni, bangkit pula fi fatawaffu nabi kata dan dia berwuduk fatanda rakaatain dia sembahyang dua rakaat nabi kata apa pasti Allah terima sembahyang hadis itu hadis sahih riwayat al-bukhari contoh ni peluang ha ada depan kita ni peluang doa ada selalu tu buat buat bukan nak tunggu hari asyura nak puasa saja ni hari-hari boleh buat ni Terjaga semua tu nak kita habai dah. Jaga jaga la ila ha illallah wahdahu la syarikalah mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumi wa huwa ala kulli syai'in benar tu. Cuma nak baca bila terjaga dia. Alhamdulillah Subhanallah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala kuwata Illa billahil al aliyil azim Hapai dah semua tu Bukan satu doa baru Yang kita nak sebut susah Semua hak kita hapai dah. Kemudian angkat tangan minta dalam keadaan tak ada ayat semayang, dalam keadaan apa tu Angkat tangan itu, angkat tangan itu, angkat tangan, minta ya Allah. Minta ampunlah atas dosa-dosa itu. -dosa Nabi kata apa? Allah akan terima doa itu. Kalau sedikit lagi, bangkit, pergi panjang, ayat semayang, semayang dua katan. Nabi kata Allah pasti terima sembahyang itu. Dua kali ulang-ulang. Buat. Untuk kebaikan kita, bukan untuk sahabat-sahabat baik sambung dia surmulah wallahu waliza likhaqhum dan dan bagi dan bagi yang demikian itu yakni bersalahan dan rahmat itu telah jadi Allah Taala akan mereka itu hmm. sengaja Allah takdirkan jadi macam tu ada manusia yang bersalah-alahan agama dan ada manusia yang memilih jalan agama yang betul Allah jadikan begitu sebagai ujian kepada manusia Wadah mat kalimat Tuhan dan telah tetap hukum Tuhan. Tiada berubah lagi akan hukum itu. Laam laan najahannama min al jinna diwan nasi ajma'in demi kebesaran aku kata Tuhan. Demi kebesaran aku. Laam laan najahannama min al jinna diwan nasi ajma'in. Sesungguhnya aku akan penuhkan akan jahannam itu daripada kalangan jin dan manusia sekalian. Tuhan sumpah dalam ayat ini. Tuhan sumpah dalam ayat ini, Tuhan kata apa? وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ Benda ini sudah ditetapkan Allah. Apa dia yang Tuhan tetapkan? لَا أَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَاتِ أَجْمَعِينَ Aku akan penuhi neraka itu daripada kalangan jin dan manusia. Demi Allah, Tuhan bersumpah dengan nama dia sendiri. Tuhan kata, demi Allah, demi kebesaran aku, neraka itu aku akan isi dengan jin dan manusia. Maksud dia apa tuan-tuan? Mana-mana orang yang memilih jalan salah, maka merekalah yang bakal memenuhi neraka Allah Subhanahu wa taala. Surman akhwa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthbitu bihi fuadak. Dan tiap-tiap kami kisah atas engkau daripada kisah-kisah segala Nabi yang dahulu daripada engkau itu adalah merupakan barang yang kami tetap dengannya akan hati engkau. Tuhan kata ni yang kami duk cerita tentang kisah Nabi-Nabi yang dahulu. Tujuan dia apa? Nak bagi Nabi jadi kuat semangat. Allah cerita dekat Nabi kisah Nabi ada. Nabi Muhammad mana nak tahu kata dulu ada satu Nabi, nama Nabi Adam. Allah cerita dekat Nabi Muhammad, kisah Nabi Nuh. Nabi Muhammad mana nak tahu kata ada satu masa dulu satu Nabi, nama dia Nuh. Allah cerita dekat Nabi Muhammad, kisah Nabi-Nabi yang sebelum daripada Nabi Muhammad. Tujuan Allah cerita benda ni kepada Nabi Muhammad, apa dia apa tujuannya Supaya Nabi ni jadi kuat hati. Jadi kuat semangat. Nabi kata apa yang dia dok kenalah ni sakit berbanding dengan apa yang Nabi Nuh kenal dulu. Nabi boleh rasa macam dulu. Ni apa yang aku nak kenal ini? Sikit banding apa yang kenal kepada Nabi Musa dulu. Nabi rasa macam tu, Dari segi psikologinya. Nabi kuat semangat, Nabi kuat azminya untuk nak menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izah wa zikra lil mu'minin. Dan datang akan dikau, wahai Muhammad, pada ini Quran. Segala cerita Nabi-Nabi dan kisah Rasul-Rasul itu adalah sebagai yang sebenar. Nih dalam Quran ni, bila dia cerita tentang Nabi apapun, cerita ni semua sebenar. InsyaAllah lepas ni bulan depan, kita akan baca surah Yusuf. Buka surat balik kiri itu surah Yusuf. Tuan, tuan bila kita baca surah Yusuf ni, kita nampak betapa detailnya, betapa tafsilnya, betapa haluis Allah cerita tentang kisah Nabi Yusuf ni. Allah cerita dalam surah Yusuf tentang Nabi Yusuf ni, cerita daripada Nabi Yusuf kecil ni. Dia adik kecil, atas dia ada abang berapa orang. Abang-abang ni pula daripada mu'manah, daripada dua tiga mu'manah, daripada... Allah cerita dalam Quran benda ni Allah cerita pula bagaimana jealousnya bagaimana cembuhunya abang-abang dia kepada dia Allah cerita pula tentang rencana jahat yang abang-abang dia atuk ni dia pakai cek pok mereka, Nabi Yangpoh mesti Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni keturunan Nabi Nabi Yusuf alaihi salam ni keturunan nabi. Nabi Yusuf ni anak siapa? Anak Nabi Yakub. Nabi Yakub ni anak siapa? Anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ni anak siapa? Anak Nabi Ibrahim Khalilullah. Nuh daripada zaman tomek tu, nabi kepada tuan dia, nabi kepada pak dia, nabi dia, nabi. Keturunan anbiya, keturunan nabi-nabi. Bagaimana Nabi Yakub ni dah tahu dah anak dia daripada 12 anak ni Yusuf ni Allah nak bagi jadi nabi. Sudah tentu sayang dia lebih. Pulak lagi Nabi Yusuf ni comel. Pulak lagi Nabi Yusuf ni pula satu, satu satu anak yang berbudi pekerti yang berakhlak tinggi. Pulak lagi banyak kelebihan Nabi Yusuf ni jadi Nabi Yakub ni lebih sayang kepada dia daripada abang-abang yang lain. Quran cerita detail detail macam tu insyaAllah tu lah depan kita baca gezek kena bagi lah nanti dia main hujan dia baca tak main lah kan jadi bila ada gezek tu pun lah, ingat main melalui cuba tu belum masuk part Nabi Yusuf kena joy macam mana yang kita tu tengok cerita apa misal kontot ni anak joy tak lagu tu yang abang amat abang, abang, abang ke 3 Abdul ke abang ke ha? 3 Abdul ke 3 Abdul ke kenapa tak laku dia ni hatline duduk jalan dia ni seorang-seorang. Kalau hatau dia loceng dia kata apa punya tudel hang ni dia kata. Putut, ni sekon tu dia macam ibu dia kata ni tak laku orang ni. Sabar dia, yang dia, tu, tuan Bapa, <laughs> Jika? Hmm. dia ni suruh, dia duduk dekat perna dia. Cuba berteka. Ika. Oh, it's not be useful Daripada abang-abang dia pempang menjulang telaga jumpa dengan golongan yang musafir angkat geluang mai apa join dengan hamba yang murah Quran cerita Quran cerita kepada join yang segera murah yang kemudiannya rencana Allah ni dia mengatasi segala-galanya rencana Allah ni dah buat macam-macam tu dekat dia Allah angguk benda ni angguk angguk angguk patah balik patah balik patah balik raja pergi beli dia raja pergi beli dia yang akhirnya dia jadi ajaib musibah Nabi Yusuf ni itu datang dia bulan depan ada alah kan jadi ada lagi Hi, cerita tu dikita, eh? jadi, ni kita harap sikit ya ajaran ini yang dalam quran ni dia mai cerita-cerita macam ni wajja'aka fi hadhihi al-huk wa nu'iza mu'minin dan datang kepada engkau wahai Muhammad pada cerita Quran ini cerita yang sebenar Tuhan gagah dan pengajaran dan peringatan bagi segala orang yang beriman Quran ni dia tak ada cerita tipu dia tak ada cerita dongeng Quran ni cerita yang sebenar yang tujuan dia apa? wa zikra bil mu'minin dia nak bagi satu peringatan satu reminder kepada orang yang beriman Majemuk. Baik. Firman Allah: وَقُل لَّلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يَعْمَلُوا عَلَى مَكَانِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ Maka katakanlahmu bagi segala orang yang tak beriman itu kerja lah kamu atas tempat kamu. Kami kerja sekalian atas tempat kami. yakni daripada mengasahkan Allah dan mengangkat Islam. وَالْقَازِرُونَ inna muntazirun, Maka nanti kamu dan kami juga nanti sekalian untuk lihat sapa yang dapat balas bahagia dan syarat tu dia Tuhan suruh Nabi Muhammad last sekali dikata dekat orang tak mau beriman ni dah macam-macam dah Quran dah baca mu'jizat dah main segala hujah semua dah bagi tak mau nak beriman juga Allah kata dekat Nabi Muhammad Allah Muhammad dikata dekat dia pada tu last lah Hujah dah habis hujah dah Quran dah habis baca dah Semua dah habis buat dah Mereka terkegang juga Tak mau ikut juga Muhammad pergi kata ke kat mereka satu -satunya. Apa dia? Dikata dekat mereka Nah ni apa, -apa buat lah Apa-apa nak buat Aku buat kerja Sana esok kita tengok satu buka Itulah Sama macam kita hari ni Kita bercakap lah Baca Quran Baca hadis Baca apa kita baca Orang nak dengar, dengar. Orang tak mau dengar tak mau Orang nak lawan lawan. Last kita kata-kata yang betul-betul Selama macam ni Aku tetap pendirian aku Aku percaya kepada Quran dan hadis Nabi Yang percaya Allah Terpulang dekat Allah Satu benda Aku tak sabar nak tunggu akhirat ni so. Aku nak tengok hang betul ke aku boleh abang, Maka kita tak berduka cita Kalau tidak duka cita Kita ajak orang-orang ikut ni duka cita Cukup duka cita ubat dekat kita dia last yang tu aja. Setelah kita berdakwah secukup-cukupnya, itu kalam yang kita bawa keluar. Apa buatlah macam mana percaya hang buat, aku dengan kepercayaan aku. Apa kata itu Allah tunjuk hang betul aku boleh habis. Allah Subhanahu wa ta'ala shubah nabi kata-kata itu dan tungguin inna muntazirun dan nantikanlah kamu kami juga akan nanti sekaliannya untuk lihat siapa yang dapat balasan bahagia dan siapa yang akan yang akan dapat balasan celaka walilahi ghaibus samawati wal ardh dan bagi Allah lah segala yang ghaib daripada tujuh lapis langit tujuh lapis langit dan juga bumi Artinya diketahui segala ketentuan itu bagi Allah semata-mata. Yang betul betul tahu dunia akhirat ni Allah je. Kita tahu banyak mana pun sikit aja. Quran kata apa? Wa ma utitum min al-ilmi illa qadila. Tuhan kata dan tidak ada alah bagi ilmu kepada makhluk aku ni illa qadila. Melainkan sikit aja ilmu hak dikit tu bagi tu manusia boleh buat macam-macam hari ni hmm, Dr. Mahathir tulis dalam apa nama Mingguan Malaysia, Ria Han lepas saya baca artikel dia bagus dia tulis dalam artikel dia bila orang interview dia pasal Yahudi ni hmm, baca dia punya. Dia ni rajin baca buku dia orang fikir banyak baca tulisan dia boleh dia kata apa anak reka ni dia kata memang jenis sukabun saya kata kita menjangka kita tunjuk perasaan bagi Nabi apa pun dia kata dia apa depan ni tak bila-bila boleh -bila pakai terus pun Allah kita orang Islam hari ini senjata pun tak cukup lagi dia kata tapi Amerika hari ini depa da dah dua ada tahap nak mencipta senjata di antah dia kata kita hari ni senjata tonton tengok di Palestin tu di Palestin ni kalau rakyat ni senjata dia apa dia betul waktu Kutip batu Gambang Ambil gambang berapa kali Untuk lepang di batu tu Batu tu pun ambil di mana Ambil bangunan kena bom punya. Pecah Kutip batu tu Punggai balik Yang regime Zionis dia, dia pakai apa Oh Sekali-sekali keluar dalam Dalam berita Tunjuk senjata Dia hatap Tentera Malaysia pun tak ada senjata Sebab apa Sebab Amerika Membekalkan Senjata dekat dia Dr. Mahathir kata Abang dia kata senjata yang dibekalkan oleh Amerika tu, senjata tu dibuat daripada duit orang Arab ya. betul, hadiah kata tu betul senjata yang Amerika buat, hantar dekat Israel yang Israel guna untuk tembak Allah Islam Valentine ni, senjata tu dibuat guna duit orang Arab maksudnya apa, seluruh negara Arab yang Allah bagi jadi kaya dengan minyak ni semua, mereka simpan duit mereka dalam bentuk dolar Duit itulah yang dirolling oleh Amerika. Amerika sebenarnya sebuah negara bankrat. Apa percaya Amerika ni sebuah negara bankrat. Tapi dia boleh do rolling duit orang Islam disimpan dekat dia. Maka dia kata selagi mana dolar diagong-agongkan, maka selagi itulah Amerika akan kuat sebab seruan demi seruan doktor mahadi pun seru tokoh bumi aziz kelantan pun seru seruan sama apa dia suruh negara-negara Islam ni guna dinar dinar Islam guna dinar emas Islam tujuan dia apa dia tujuan dia nak bagi amerika punya ekonomi ni jatuh bila kita tak pakai dolar dia dia jatuh tapi tak jalan Bazir pak semua, semua pidato si duit di Amerika. Duit itulah yang digunakan untuk buat senjata yang bermacam-macam yang kemudiannya patah badi mereka Zionis Yahudi yang kemudiannya digunakan untuk bunuh kaum awam Islam. Hari ini Palestin kenal ke depan kata apa? Warning ni dah pindah ke Syria dah. Warna, bazir pak Syria cakap kuat. Syria dengan Lebanon cakap kuat apa depa tak tepi sat dulu lah depa nak settle palestin ni dulu duta palestin di di malaysia di Kuala Lumpur kata apa dia kata dalam dunia hari ini tidak ada satu pun negara dalam dunia yang dijajah kecuali palestin dia kata Tuan-tuan tunjuk mai dia kata dekat saya mana ada satu negara dalam dunia hari ini yang kena jajah-jajah dia kata Palestinlah satu-satunya negara yang dijajah Negara lain kalau kena jajah jajah dari segi lain jajah dari segi ekonomi jajah dari segi apa nama sosio kebudayaan jajah fikiran tetapi yang kata Palestin ni kena jajah macam mana cerita penjajah duk masuk negeri-negeri dulu mai dok jajah Malaysia mai dok jajah apa ni macam belanda masuk mai macam portugis masuk mai tu dia jadi macam tu tidak ada lagi dalam dunia ni melainkan Palestin sahaja yang kena jajah dengan kuasa besar ni benar oh satu kita baca kita baca yang tu kita baca sumber ni kita baca daripada sini kita baca kita baca nak buat macam mana itu yang saya kata nak buat macam mana pagi tadi saya tengok TV3 pagi tadi ke, apa MHI kapan ni TV3 pagi pagi ni dia interview profesor Dr Chandra Muzakar. Isu Palestin Ini nah, satu lagi orang abaca banyak, research banyak dan sebagainya. Orang tanya dia, dia pun cakap lebih kurang ada tujuhlah. Dia bagi buah fikirannya. Orang tanya, "Pasti apa? Pi macam ini?" "Pasti apa? Yang Zionis, rezim Zionis ni, Pi aspek Palestin ni, pasti apa?" Dia start dengan soalan tu. Chandra Muzakar bagi jawapan yang saya tak pasal dengan apa-apa bagi. Sebab apa lagi. So, dia ni satu orang yang Pemikir dia bagi satu jawapan dia kata apa? dia kata sebenarnya ini berpunca daripada isu dalaman dia kata di Israel pasal mereka nak menghadapi pilihan raya cekit lagi, saya kata mereka nak menghadapi pilihan raya jadi pihak ni, parti yang nak menang dalam pilihan raya ni dia terpaksa mengambil hati rakyat dia untuk nak menang pilihan raya maka kerana lah, dia ambil kesempatan masa sebelum pilihan raya, cekit ni dia randuk ke lesin. bila dia randuk ke lesin, rakyat dia semua angka jari, angka ibu jari best dia ni, kita bagi kat dia lagi kita tak tahu pilihan tu, kita pun tak baca habis soal permusuhan Zionis dengan Islam ini satu cerita lama. Dari, -dari itu memang dok ada. Tapi ni, pasal apa yang dia buat? Ambil sempena awal Muharram, tuan-tuan. Kan? Dia ambil sempena awal Muharram ketika orang Islam dok belara, dok mata tu, dia ambil dia perang orang Islam pada hari Saja dia ambil tarikh tu nak bagi luka hati orang Islam ni bertambah luka. Dia ambil tarikh tu, awal kalender orang Islam tu, hari tu dia ambil untuk nak bagi luka haji orang Islam satu dunia. Orang Islam tak akan lupa tarikh tu, tak akan lupa. Satu muhram, celestin kenal dengan dia balik. Dia saja, purposely, dia ambil tarikh tu. Oh, Tuhan. Muslimidah Muslimah yang dirahmatkan Allah SWT. Doa tengah jalan. Kita doa kerajaan bangkit, tengah malam bangkit. Mana yang kita jumpa adalah hadis kata tempat-tempat mustajab doa Selain pernah minta untuk kita Minta kita, minta Allah bagi dekat kita sehat Minta Allah bagi dekat kita murah ruti Minta Allah bagi dekat kita tetap iman Tetap kita di atas jalan Islam Selain daripada tu minta ya Allah Bagulah saudara-saudara Islam kita di dikenalkan Masuk sekali Masuk apa? Kadang-kadang pun akhirat itu, kita boleh jawab Depan Tuhan Nabi kita Mandayatamu di amrin muslimin Malaysia minum. Nabi kata, Nabi kata Sabah yang tak mau ambil tahu, tak mau ambil berat pasal orang Islam. Dia bukan orang Islam. Nabi kita. Dia bukan daripada kalangan orang Islam. Kita kena ambil tahu. Boleh buat tak boleh buat. Takkah mana boleh buat itu soalan. Soalan yang kita kena ambil tahu. Doa minta kepada Tuhan kena jalan muslimin dan muslimat yang berbuat di Allah. Allah sahaja yang mengetahui tentang hakikat apa yang ada di tujuh lapis langit dan di bumi ini. Allah sahaja yang tahu segala galanya. Wa ilaihi yurja'ul amru kullum dan kepadanya yakni kepada Allah jualah dikembali segala kerja dunia akhirat ini daripada bagi pahala ataupun bagi bagi sesat fabuduhu wa tawakkal alayhi maka sembahlah ulimu akan dia yakni akan Allah serahlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala kerja dunia dan akhirat maka memadailah Allah akan nikmat. Jadi kita apa pun kita pulang balik dekat Allah sebahagian diri dengan dia seperti dia nak kita bertawarkan minta ya Allah kami dah tak ada kederak dah La haula wala quwwata illa billah. tak kadar daya upaya melainkan dengan bantuan Engkau ya Allah. Ya Allah tolonglah hawa Islam di Palestin. Bincak tolong. Ya, ha? wa ma rabbuka billahil amma ta'malun. Dan tiadalah Tuhan Engkau ya Muhammad lalai daripada barang yang mereka itu buat sama ada maksiat ataupun taat pasti dibalas dengan ganjaranNya. Ya, ha? wallahu a'lam. InsyaAllah lepas ni Surah Yusuf Surah Yusuf Surah Yusuf ni Tuan-tuan adalah Surah yang Mengandungi kisah detail Tentang Nabi Yusuf Dan dia adalah Bekara yang jadi sebelum Nabi Muhammad ajar Bapak lama maka benda tu baik, right. benda tak tahu Allah beritahu, baru Nabi Muhammad tahu baru Nabi Muhammad cerita ke kita dan dia merupakan mu'jizat Nabi Muhammad di antara mu'jizat Nabi Muhammad tahu benda-benda yang siapa tak tahu. mu'jizat Nabi Muhammad kemudian dalam satu riwayat daripada Imam Al-Bayhaqi Imam Al-Bayhaqi di dalam kitab dia di ada satu kitab nama Ad -Dalain. Imam Al-Bayhaqi kata Surah Yusuf ni dia ada satu cerita Apa dia? Dengan turunnya surah Yusuf ni Nabi baca kepada orang Yahudi Orang Yahudi Mereka kitab Taurat Bila mereka dengar Quran Tentang surah Yusuf ni Cerita bahasa kisah ni satu-satu Tentang Nabi Yusuf ni Exactly tepat macam yang dalam Taurat mereka Maka sekumpulan Yahudi Masuk Islam Bila dengar surah Yusuf ni depa apa benda dah ada dah apa maklumat basic knowledge tentang benar bila turun bila turun mai surah yusuf ni cerita match dengan pengetahuan depa match depa rasa weh kalau macam tu ini ni Quran ni depa merima torik masuk Islam di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang kata ada kisah-kisah terselindung di sebalik kisah Nabi Yusuf. Insya-Allah kita akan baca dan kita akan jumpa detail kisah dia macam yang saya cerita tadi inilah wallahu a'lam. Kita, nah? Wallah kita tangguhkan majlis ini dengan tasbih kafarah dan selawatullah. بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد أيوا في نعمة وإن كافكما فينا يا ربنا لك الحمد كما ينضغي جلال وليكك الفريم وعظيم السلطان قضينا بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد النبي ورسوله الله رب علينا فتوح العائفين وارسقنا فهم النبيين دي ديالي خطل المرسلين اللهم افتحنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا السرافة المستقيم اللهم أرنا الحفاظة وارسقنا التباع وأرنا التاطر تاطر وارسقنا التنادة اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والنجرفين والكفر والكاثرين والنفاق والمنافتين والظلم والظالمين والظلم على هؤلاء الذين يوعدوننا ويخدوننا عن سبيل الله اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا رفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وحيناء عذاب النار وحيناء عذاب النار وحيناء عذاب النار وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم قل يا مسجد حتى مجموعة مسجد يا قلت <Adamsat> bukan Yahudi mai putu. Dia ke arah botol minuman bau Jadi kita tangguh kuliah tu sehingga mesti baru Kau nak apa? Jadi belum bagi fatwa dah. Assalamualaikum. Yahudi di Baghdad eh khayali. Eh dah ada apa